Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu care în următoarele 30 de minute vă va aduce vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu sub forma unui mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al noului testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Lecțiunea de zi C111 va debuta cu prilejul citirii versetului 33 al epistolei lui Pavel către Corinteni întâia sa epistolă de la capitolul 15. Înainte de aceasta dați-mi voie să vă citesc o mică istorisire. Un politician și economist de vază invitase o mulțime de prieteni într-un hotel de lux dintr-un oraș cu mare renume. Discuția s-a învârtit în jurul lucrurilor filozofice și religioase. Toți cei prezenți sprijineau gândurile, așa zis, avansate ale gazdeilor și consimțeau expunerile lui hulitoare. Înainte de a se despărți, acel om a rezumat scopurile sale politice și economice și a strigat pe un ton arrogant. Voi triumfa peste toate greutățile și voi răsturna toate piedicile, voi birui pământul și cerul. Dar abia a rostit aceste cuvinte că a căzut mort la pământ. Cei care mai înainte aplaudaseră cuvintele gazdelor secerate de moarte, se retraseră îngroziți. Dragii mei, Dumnezeu nu se lasă bagiocorit. Chiar dacă judecata sa nu rovește întotdeauna imediat pe creatura care se ridică împotriva lui, pentru toți va veni o zi în care el le va cere să apară în fața scaunului de judecată și nimeni nu va scăpa. Cine ar putea scăpa din mâna celui care a făcut toate lucrurile și le-a chemat pe toate din nimic? Ce înțelept ar fi din partea mea și din partea dumitare, drag ascultător, dacă acum, în timpul vieții, cât depinde încă de noi, ne-am prezentat înaintea creatorului nostru, l-am recunoaște drept creator și i-am spune că suntem gata să ne supunem lui la toate ordinele lui Primul lucru pe care ne-l poruncește este specificat în mod expres în Cartea sa Sfântă, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu versetul 30, unde spune că el nu ține seamă de vremurile de neștiință. Deci nu ne ține în seamă că până acum n-am luat aminte, dar poruncește acum, el spune în clipa aceasta, tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Haideți să ne grăbim, cei care n-au făcut actul acesta al pocăinței și botezului prin care să devină o persoană nouă, o entitate nouă spirituală, un om nou născut din Dumnezeu, să se grăbească să facă lucrul acesta acum, iar noi cei care deja l-am făcut mai devreme să ne grăbim, să ne îndreptăm mersul și să trăim o viață demnă de numele de copii ai lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai mai dat încă un prilej să auzim vestea cea bună și porunca ta, ajută-te rugăm pe cei care nu s-au pocăit să facă lucrul acesta de grabă pe parcursul ascultării acestui program, iar noi să ne îndreptăm mersul vieții noastre potrivit chemării pe care o avem de copiii tăi, pentru slava ta și fericirea noastră veșnică, amin. acum să dăm citire versetului 33 din 1 Corinteni capitolul 15 unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune limpede Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune Iată un mare adevăr căruia trebuie să-i dăm foarte multă atenție De el atârnă viața noastră, bunul mers al ei și roada pe care trebuie să o aducă Învățătura este limpede și precisă Tovărășii rele strică obiceiurile bune. E o lege pe care nimeni nu poate schimba. Cine o încalcă trebuie să se aștepte la urmări grave. Creștinii din Corint n-au ținut seama de acest mare adevăr și s-au dus în locuri unde nu trebuiau să se ducă, au ascultat de cei pe care nu trebuiau să-i asculte. S-au întovărășit cu unii și cu alții dintre așa zișii înțelepți ai lumii care le-au strecurat în suflet necredința în înviere și o viață de libertinaj. Acești frați lesnecrezători au înghițit învățăturile lor care tăgăduiau adevărurile scumpe ale Evangheliei și astfel au fost otrăviți. Mintea intoxicată este mai primejdioasă decât un stomac intoxicat. Tovărășile rele strică obiceiurile bune. Acest cuvânt este potrivit și pentru viața pământească și pentru viața duhovnicească. Periculoși sunt și prietenii rei, dar și cărțile rele. Spune-mi cu cine te însocești și îți voi spune cine ești, glăsuiește proverbul, care poate fi spus și în felul acesta. Spune-mi ce cărți citești ca să spun cine ești și cum gândești. Puterea răului este mare acum în lume și are înrăurire asupra celor care vor să trăiască frumos și curat dacă ei nu se țin departe de căile lumii. Tremurăm înaintea grozăviilor care pot fi făcute de oameni care sunt împietriți de răutate. O întovărășire de rele duce la o treaptă înaltă a păcatului. Mergând mână în mână, oamenii atrag cu mare putere pe aceia care, lipsiți de voință, se lasă atrași pe drumul cel rău. O de-a lua aminte tinerii noștri la primejdia pe care o aduce însoțirea și pilda cea rea. Dacă am putea ține deoparte bețele verzi de cele uscate, am avea puțină temere cu privire la fiii și fiicele noastre. Cei necredincioși sunt deseori mai atrăgători decât cei credincioși, iar vorbele lor măgulitoare și obiceiurile lor vesele farmecă pe cel neștiutor. Cei nehotărâți dintre tinerii noștri sunt robiți prin politeța oamenilor din lume și, înainte de a-și da seama, ei seamănă cu aceia care-i amăgesc. Nu vă înșelați, spune aici cuvântul, tovărășile rele strică obiceiurile bune. Omul poate să ia ușor o boală molisitoare de la alt om, dar nimeni nu primește sănătatea din tovărășia de viață cu altul. Prea adevărat, tovarășii rele strică în chip sigur obiceiurile bune, dar tovarășii bune nu îmbunătățesc în aceeași măsură obiceiurile rele. Învățăm mai repede răul decât binele și avem mai multă putere să răspândim păcatul decât virtutea. În ambele cazurile, și când e vorba de dat, și când e vorba de primit, omul trage tot spre partea rea. Ce dovadă puternică a stricăcinii firii noastre! Cât de reală trebuie să fie hotărârea noastră de predare în brațele Domnului Isus, ca El, prin harul său, să facă o schimbare din temerii a vieții noastre, prin nașterea din nou și printr-o creștere armonioasă duhovnicească. Da. Numai Domnul Isus poate să schimbe cu adevărat viața omului păcătos și numai El poate să o păstreze apoi curată și frumoasă. Numai din lumina Lui putem împărți noi lumină în orice timp și în orice loc. Nu putem scăpa de un mediu rău decât dacă fugim în brațele Domnului Isus Mântuitorul nostru. În altă parte nu există scăpare. Zice un savant, Alexis Carroll, pentru a se dezvolta inteligența este nevoie numai de exerciții pe când celelalte activitățile conștiinței au nevoie de un mediu, de un grup de ființe umane în existența cărora să fie înglobate. Nimeni nu scapă de mediul lui decât prin izolare sau prin fugă. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Iată câteva gânduri ale unor sfinți părinți ale unor înțelepți în legătură cu adevărul din versetul de mai sus. Citindu-le cu atenție, vom avea un folos real în ceea ce privește mântuirea și desăvârșirea noastră. Sfântul Antonie cel Mare După cum o apă chioară face din cele mai bune vinuri un lichid fără valoare, tot așa convingerile rele strică pe oamenii buni și credincioși după viața și obiceiurile lor. Evagrie monahul Cel ce locuiește cu oamenii cu multe griji și iubitori de materie, Vrând, nevrând, va face și el tovărășie cu ei. Sfântul Ioan Gură de Aur Precum cel bolnav de lepră îl molipsește pe cel curat, tot astfel legăturile cu cei răi strică și corup pe oamenii buni. Iată un proverb spaniol. Cine trăiește în mijlocul lupilor, învață să urle. Să-l ascultăm pe Shalom Alehem. Dacă un om înțelept îi va îngădui unui prost să-și petreacă toată viața alături de el, nu va mai fi deloc înțelept. Silvio Pelico spune așa, Asta de vorbă cu oamenii de căzuți, te face și pe tine să cazi, dacă virtutea nu ți este cu mult mai puternică decât a celor mai mulți. Epictet spune, Oricât de curat ai fi din fire, dacă ai a face cu oamenii murdari, te pătezi și tu fără voia ta. O spusă a lui Plutarh, dacă te aduni cu cei șchiopi, înveți să-și chiopătezi. Pacea Tantra, o veche carte indiană, spune următoarea cugetare. Înțeleptul să nu caute să-și câștige pâinea de la unul care-i robit de patimi, căci zadarnică i-ar fi silința, chiar dar ar sta neclintit ca un stâlp și s-ar usca de foame. Omul să se ferească de a se întovărăși cu aceea al căror caracteri, al căror neam și al căror prieteni nu-i cunoaște. Din pricina întovărășirii cu cei răi, se strică și cei buni. Rousseau spune așa, Cea mai cumplită singurătate este mai bună decât a celor răi, a căror pâine e trădarea și ura. Un alt înțelept s-a dispune, Cine se înhață cu răi, nu o să aibă parte de vreun bine. La Fonten spune așa, țineți întotdeauna pe cei rei despărțiți, siguranța întregii lumi depinde de aceasta. Versetul nostru spune deci, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Atât o colivie cu un canar la fereastră spre stradă și el, căutând să imite ciripitul păsărilor, nu va mai putea să cânte. Odată, un credincios a fost invitat într-o trăsură luxoasă. Pe drum, proprietarul trăsurii jocorea credința și pe Dumnezeu. Credinciosul i-a răspuns, De câte ori mă vei ajunge din urmă cu trăsura, aș primi să merg cu dumneata, dar spre veșnicie n-aș vrea să fiu tovarăș." Cea mai bună tovarășie a noastră pe drumurile pământului, ca urmaș ai Domnului Isus, este tovarășia scumpului nostru mântuitor, a apostolilor și a prorocilor, adică să citim mereu Sfânta Carte, Biblia, și să căutăm apropierea de toți cei care îl caută pe Domnul. Zice un aforism tibetan că tovărășia, chiar într-o închisoare cu cel înțelept și gingaș, mulțumit și plin de adevăr, este mai bună decât domnia împreună cu cel nestăpânit. Tovărășiile rele, spune versetul din scriptură, strică obiceiurile bune. Un obicei bun este rezultatul repetării lucrurilor bune. Cu cât facem un lucru bun mai des, cu atât mai repede ne va intra în obicei. Gustul pentru lucrurile duhovnicești, zicea Billy Grimm, ca oricare alt gust poate fi dezvoltat. Pentru formarea unui obicei bun trebuie o muncă stăruitoare. Pentru formarea unui obicei rău însă nu trebuie nicio muncă. El crește repede ca și buruiana într-un ogor în care-i să sămânța bună. Buruienile cresc fără munca omului. Nu vă înșelați, spune cuvântul, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Se văd oameni albi de tot în locul unde pălăria le-a acoperit fruntea și cu totul înegriți în locul unde i-a ars soarele. Inima omului ar trebui să fie în totul acoperită cu un văl de grijă sfântă. Altfel o atinge lumea și o negrește cu răul care este în ea. Unele meserii sunt ca și clima în țările calde. Ea negrește, iar acest lucru este ușor de văzut. Unele tovărăși sunt și mai mult. Ele pun ștampila pe cel mai bun om și îl însemnează cu un semn care nu este spre desăvârșirea lui. Este greu pentru un om să împiedice în răurirea rea pe care lumea o are asupra lui, când omul nu întrebuințează un leac sfânt. Uitați-vă la înrâurilea pe care au suferit-o cei evlavioși din vremea prorocului Ieremia, când spune «Voivozii erau mai strălucitori decât zăpada, mai albi decât laptele, dar acum înfățișarea lor este mai negriceasă decât funinginea», este un citat din plângile lui Ieremia, capitolul 4. Să ne ținem cât mai departe de înrăurirea lumii și mai ales să purtăm cu noi gânduri și simțăminte sfinte care ne slujesc ca o crotire ca să putem învinge puterea celui rău. La versetul 34, Apostolul Pavel dă un îndemn corintenilor care îi se potrivește tot atât de bine și nouă. Citim. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți. Cât sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră o spun. Dragii mei, starea de păcat a omului este o ieșire din fire, o ieșire din mersul natural al vieții. Dumnezeu a creat fapturile sale spirituale și fizice, dându-le o cale și o lege naturală în care trebuie să umble. Când s-a evit păcatul însă... A scos din această rânduială, din această fire naturală, pe orice ființă care l-a gustat. Viața nu mai merge pe calea naturală așa cum a fost așezată de Dumnezeu, ci alături de ea. Să ne închipuim un tren care ar merge alături de linie sau un automobil care ar merge prin șanțuri. Așa este viața de păcat. Toată nenorocirea din lume este numai pentru că viața merge alături cu drumul pe care a așezat-o Dumnezeu la început, a ieșit din firea ei naturală, luând una nenaturală. Domnul Isus a venit ca să pună din nou viața pământească pe calea naturală de la început. Această cale se numește viața de unitate cu Dumnezeu. Prin nașterea din nou se primește o fire nouă, adică firea naturală, fire din Dumnezeu care se poate uni cu el. Toți cei născuți din nou sunt născuți din Dumnezeu, deci veniți în fire, cum s-ar spune, veniți la starea de la început, la starea de părtășie cu Dumnezeu, așa cum era Adam. Adunările adevărate ale copiilor lui Dumnezeu sunt niște insule ale vieții naturale cu Dumnezeu în mijlocul lumii de căzute. Copiii lui Dumnezeu sunt singurii oameni pe pământ care și-au venit în fire. Ei sunt singurii care au intrat pe făgașul natural al vieții. Printr-o stăpânire de sine puternică și printr-o luptă neîntreruptă față de împotrivirile Duhului Lumii, ei merg spre desăvârșire în fiecare zi. Ținta la care privesc este Domnul Isus Hristos. Acela care a mers cel din pe calea naturală a vieții este El, Domnul Isus. la El să ne ținem ochii. Gândurile acestor oameni care se uită la Isus sunt la El și la lucrurile cerești, căci cum gândește omul așa trăiește. O altă carte indiană veche spune, judecata celui care își stăpânește simțurile este nezdruncinată. Când omul se gândește la obiectele simțurilor, îi se naște închinarea pentru ele și din închinare se naște dorința, iar din dorință se naște păcatul. Dragii mei, să avem mereu gândul sus și atunci vom fi feriți de păcat. În clipa când ne oprim gândurile asupra lucrurilor pământești, ne abatem din drumul natural al vieții de părtășie cu Dumnezeu, începem să dorim și apoi să păcătuim. Păcatul este o scoatere din firea nouă, o despărțire de viață, o rupere de cer. Veniți-vă în fire, spune aici Pavel, cum se cuvine, și nu păcătuiți, că sunt unii între voi care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. De subliniat faptul că aici Sfântul Pavel scrie aceste lucruri unor oameni care, prin credință, au făcut legământ cu Domnul Isus, deci unor credincioși. Lor le spunea să-și vină în fire, pentru că în mijlocul lor erau unii care nu cunoșteau pe Dumnezeu. Mare stricăciune face păcatul. Acolo unde se ivește, dărâmă totul și scoate din făgașul normal totul. Și această lucrare distrugătoare o poate face numai în măsura în care păcatul este păstrat în viață. Adică omul singur își păstrează vrăjmașul la sân și dă puterea necesară ca să distrugă. Dacă i-ar scoate afară din viață prin pocăință, păcatul n-ar mai avea nicio putere asupra lui. În vechime, într-un oraș numit Sparta, în Grecia de azi, era o lege prin care se pedepsea aspru furtul. S-a întâmplat însă ca un tânăr spartan a furat de la crescătorie un pui de vulpe pe care l-a băgat în sân. Pasnicii au observat lipsa puiului de vulpe și s-au luat după tânărul care trecuse pe acolo. La întrebările puse, el tăgăduia. Puiul de vulpe voia să scape și, zbătându-se, a început să muște pe tânăr. Acesta însă, de frică, nu l-a scos din sân și a ales mai bine moartea ca decât să-și mărturisească păcatul. Fie din mândrie, fie din frică, dacă păstrezi păcatul în tine, fratele meu, și nu-l mărturisești, mai curând sau mai târziu, în mod sigur, îți va aduce moartea. Dumnezeu știe ce păcate roade, dar și tu știi. Un singur mijloc de scăpare este Domnul Isus. Spune-i lui fără teamă totul și el te va izbăvi. Unii dintre creștinii din Corint nu mai cunoșteau pe Dumnezeu pentru că păcatul ocrotit la sânul lor îi orbise. Păcatul orbește pe om, orbește chiar pe cel credincios și îl duce într-o stare de împietrire. Vai, câți din cei care merg dea rândul pe la adunările creștine nu cunosc pe Dumnezeu? Câți sunt chiar din cei care vorbesc în adunări sau biserici și care totuși nu cunosc pe Dumnezeu? Iată deci un cuvânt serios din partea Domnului care ne îndeamnă la cercetarea adâncă. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră o spun. Începând cu versetul următor, versetul 35 din 1 Corinteni 15, apostolul Pavel rămurește felul cum înviază morții. Să citim prima dată întrebarea lui. Dar va zice cineva, cum înviază morții și cu ce trup se vor întoarce? Vom vedea răspunsul în versetul următor. Haideți deocamdată împreună cu preotul Nicuriță să poposim în jurul acestui verset cu o meditație. Primejdios este păcatul când pătrunde în viața celui credincios. El îi taie orice elan și l-aruncă într-o stare de moleșeală și nepăsare față de Dumnezeu și față de viața cea nouă duhovnicească. Mai mare primejde însă decât orice păcat este învățătura necurată, strecurată în viața copilului lui Dumnezeu, pentru că ea îi strică mintea cu care trebuie să judece și să conducă întreaga viață și adevărul de care are nevoie. Când nu mai ai cu ce să judeci, atunci toată ființa se află în primejde de moarte. O asemenea primejdie să evite în adunarea creștină din Corin. S-au streculat aici niște învățători care au zdruncinat mințile multor credincioși cu învățăturile lor otrăvite de filozofia păgână care tăgăduia învierea morților. Împotriva acestor învățători și învățături s-a ridicat ca un erou al lui Hristos, Sfântul Apostol Pavel, ca să apere pozițiile ocupate de adevărul Evangheliei despre înviere. Într-adevăr, învierea trupurilor este o învățătură pur creștină. Ea nu se găsește în nicio religie și este un stâlp puternic pe care se sprijine nădejdea tuturor credincioșilor. Pavel apără această învățătură aducând cele mai temeinice dovezi. El caută să trezească mintea sănătoasă a acestor frați înșelați și stăruiește prin mijloacele Duhului Sfânt să-i vindece de orice boală a îndoielii. Filozofii de atunci pretindeau că aduc ultimul cuvânt al înțelepciunii. Dar și noi avem o filozofie, răspunde Marele Apostol Pavel. Înțelepciunea voastră este mărginită pentru că este de pe pământ, de aici, din lumea păcatului. Înțelepciunea noastră este nemărginită pentru că ea este de sus, din lumea Sfințeniei, de la Dumnezeul Cel nemărginit. Această înțelepciune merge mult mai departe decât toate învățătorile de pe pământ. Numai în mândria lui omul poate să spună că știe totul. Cel modest însă își dă seama că știe atât de puțin față decât nu cunoaște. Înțeleptul român Ibreleanu scria limpede Nu există viață viitoare, afirmă mintea noastră științifică. Dar ce poate știe mintea noastră născută pentru o incompletă adaptare a unui puțin complicat organism la un puțin variat mediu? Există o latură fizică adevărului și una spirituală. Pentru a pricepe latura spirituală trebuie o pregătire dublă, curăția inimii și stăruința munca minții. Fără curăția inimii să nu încerce nimeni să pătrundă în templul adevărului lui Dumnezeu, căci nu va putea. Ferice de cei cu inima curată căci cei vor vedea pe Dumnezeu, adică adevărul, spune Domnul Hristos la Matei 5,8. În felul acesta vom înțelege și adevărul despre învierea morților. Temelii acestei învățături constă în două fapte mari. Că Domnul Isus Hristos a murit și a înviat. Aceasta nu se poate tegădui. Există viață viitoare, va fi învierea morților, iată adevărul pe care se sprijine credința și nădejdea noastră. Spântul Iangură de Aur spune să nu vă îndoiți de înviere, fiindcă atunci veți fi departe de speranța viitoare. Dacă cineva se îndoiește, să se gândească la câte a făcut Dumnezeu din cele ce nu erau. Crearea este mai minunată și mai nepătruns decât învierea. Ce e mai ușor, a face o lumânare sau a o aprinde pe cea stinsă? Nu e același lucru să restabilești o casă dărâmată sau să creezi una care n-a existat niciodată. Încheia citatul. La fel scrie și Sfântul Grigore Teologul. Spune... Pentru Dumnezeu e mai important să restabilească cele ce au fost odată decât crearea celor ce n-au fost. Adevărat vorbește și Sfântul Chiril al Ierusalimului despre înviere zicând Oare Dumnezeu care ne-a făcut din niște substanțe nedesăvârșite nu poate să ne învieze după ce am murit? Nu poate să scoale iarăși trupul căzut, cel care a făcut trupul dintr-o substanță atât de neînsemnată? Cel care a plăsmâit din nimic ceea ce există, oare nu poate să îmbieze ceea ce a existat, dar a căzut? Fericitul Augustin spune, prin claritatea pe care Duhul Sfânt i-a dat-o în vorbire, zice astfel despre înviere. Niciuna din părticelele trupului nostru, oricât de risipite ar fi ele, chiar dacă trupurile noastre ar putrezi, chiar dacă ar arde, nu sunt pierdute pentru Dumnezeu ele trec în acele stihii din care sunt luate de mâna a tot ţiitorului. Este o rușine pentru omenire, zice Marele Origen, că există oameni care şi închipuie că sunt mai deștepți decât alții și care cugetă mai dechipzui decât un vierme care se pregătește pentru moarte prin construirea unui sicriu de pânză, de păianjeni sau de mătoase, nu cu scopul ca să dispară întrânsul, ci ca să învie într-o aeriană viață de fluture. Dragii mei, cine vrea să se servească de rațiunea pe care i-a dat-o Dumnezeu, va înțelege că puterea lui Dumnezeu e mai mare decât poate el să priceapă și că tot ce Dumnezeu a făgăduit în cuvântul său, tot planul său de mântuire și toată lucrarea sa de renoire a tuturor lucrurilor, toate se vor împlini la vremea cuvenită, trecând peste orice îndoială și necredință a omului. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului C111 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca bine cuvântele mari și minunate ale lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți cei ce se deschid să le primească. Amin! E ziua bucurie, e ziua bucurie, cu sufletul cu sufletul înălzat Cântați, cântați, cântați Hristos s-a înviat Hristos, Isus Hristos a înviat, a înviat Hristos, Isus Hristos a înviat, a înviat Adevărat, adevărat Cântam, cântam, cântam Hristos a înviat este ziua viruinței, este ziua viruinței, toți cei care au luptat, toți cei care au luptat. Cântați, cântați, cântați, cântați, Hristos a Hristos, Iisus Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Iisus Hristos, a în adevărat, adevărat, cântam, cântam, cântam, Hristos a în